До означуваного порівняння, протиставлення і відношення причин При цьому порівняння в народній поезії виражається так, що символ цілком відповідає своєму предметові або має незначні відмінності До повного порівняння належать символ-додаток кінь сокіл і символ-обставина в орудному відмінку, з гзицею кичить. Обидва випадки потебня відносив до того часу, коли людина ще не відокремлювала себе від природи. Порівняно пізніше виник паралелізм, що вказувало на затемнення змісту символів. Ще більш пізнім видається вираження символу в формі головного чи скороченого додаткового речення з порівняльним прийменником. Наприклад, у Карледворському рукопису Жако Зора Жако Наявність прийменника підтверджує, що між предметами порівнюваними різниця зростає і нагадує прийоми штучної мови. На матеріалі творів різних фольклорних жанрів Потебня розглянув багато символів. Класифікуючи їх за основною ознакою чи єдністю головного уявлення. Дехто із сучасних дослідників докоряє, потипні за те, що він надто розширив коло символіки народної пісні і що це розширене розуміння символіки було заздалегідь визначене його міфологічною концепцією, а бажання неодмінно пов'язувати образи з єдиною міфологічною основою приводило іноді до помилок як при тлумаченні символів, так і при віднесенні їх до таких груп образів, котрі зовсім не мали символічного значення в піснях. Основний доказ істинності цієї критичної оцінки полягає в тому, що сучасні етимологічні словники не дають, як правило, подібних зближень. Своєрідною відповіддю на таку аргументацію може бути думка Лукінової про те, що не все цінні і спадщини потебні використовується Зокрема, не увійшли до етимологічних словників численні правильні етимології вченого, в тому числі пов'язані з давнім віруванням слов'ян. В етимологічному словарі руского язика Фасмера, наприклад, не раз і не два, при розробці статті Цілком за Потебнею є посилання на пізніших, в основному зарубіжних, авторів при відсутності вказівок на заслуги Потебні. Такі етимології слів «щастя», «древній», «здоровий», «каліна», «калити» та інші. Потебня розглядав символ не лише як стилістичну категорію, а як продукт культурно-історичного розвитку людства, пов'язаний із мовою, світоглядом, пізнанням світу Він вважав символ не тільки явищем мови, міфології Але й явищем усної художньої творчості В її родовидових трансформаціях Жанровій специфіці, динаміці Індексуючи символи, пов'язані з міфологічними уявленнями Вчений мав на увазі комплекс даних мов поезії, обрядів, звичаїв, вірувань. У світогляді давніх слов'ян важливу роль відігравали божества вогню і світла. Мова, поезія зберегли чимало слів, висловів, в основі яких лежить уявлення вогню і світла. Життя, голод, спрага, бажання, потяг, любов, кохання та інші абстракції уявлялися народові, і зображувалися в мові вогнем. І в народній поезії ці поняття споріднені. Із прислів'я Любов не пожар, а загориться не потушиш, вчений робить висновок, що з подібних неповних порівнянь майже завжди можна переконатися в існуванні повних. Любов є пожар. Чимало замовлянь також засновані на уявленні кохання. Бажання вогнем. Особливо це стосується так званих любовних присушок, чарів.